עבר זמן מה מאז שלמדנו את השיעור הקודם, את פרק ל"ט, שבעצם סיכם את החלק השני בספר שסיפר על חזקיהו, קורותיו של חזקיהו מפרק ל"ו עד פרק ל"ט, זה החלק השני. היום אנחנו מתחילים את החלק השלישי והאחרון במגילת ישעיהו, בפרק מם, פרק 40. זה מפרק 40 עד פרק 66, 26 פרקים בחלק השלישי. בחלק הראשון של המגילה אני רוצה להזכיר לכולם, ישעיהו עוסק בעיקר בחטאים ובעונש שמקבלים על החטאים האלה. לכל מי שקשור לעם ישראל וכמובן גם לאויבים שלהם, אלוהים שם את כולם בסירה אחת, אומר כולכם חוטאים, כולכם זקוקים לי, אני ככה עכשיו עושה פרפרזה כמובן. אבל אלוהים מדגיש בחלק הראשון במגילה את החטאים של העם ושל האויבים של עם ישראל. בחלק השני הוא חלק מאוד קצר שמתחיל בפרק 36 עד 39. בפרקים הקודמים אנחנו למדנו על המחלה של חזקיהו. הוא חלה במחלה, אתם זוכרים? והוא כל כך בכה לאלוהים שהוסיף לו עוד חמש שנים. כן פאולה, יש איזושהי בעיה? לא, אני, בעיה, אני אתה אמרת שפרק 40 זה פרק ובגלל זה... לא, לא, לא, אמרתי שזה החלק, מתחיל את החלק השלישי במגילה של ישעיהו. יש שלושה חלקים, אנחנו דיברנו על החלק הראשון מפרק 1 עד פרק 35. החלק השני מפרק 36 עד 39 ועכשיו מפרק 40 עד פרק 66 זה החלק השלישי. בפרקים הנותרים שאנחנו נלמד עליהם בספר הזה ישעיהו הנביא משנה את טון הדיבור שלו, אוקיי? הוא משנה את טון הדיבור ופונה מהטפה לעם ישראל על ההתרחקות שלהם שלה מאלוהים להשיב אותם בעצם, להשיב אותם לקראת המטרה שלשמה העם הזה הוא כאן. הנביא פונה אליהם מפרק 40 כדי להחזיר אותם ולשים במרכז את הסיבה לקיום של עם ישראל, הסיבה לקיום של העם הזה. והסיבה הזאת היא להיות אור לגויים, את זה אנחנו יודעים. התחלת החלק השלישי שונה מאוד מהתחלת החלק הראשון שבו הנביא מגנה את העם אבל בחריפות ומכריז עליהם כסדום ועמורה בפרק הראשון. להרבה אנשים בישראל מאוד קשה לקרוא את הפרק הראשון בישעיהו וממציאים כל מיני פירושים מפירושים שונים ומשונים כדי להצדיק בלו במעט את ההתנהגות של העם ואת הדיבור החריף של אלוהים נגדם. אבל בפרק ה-40 אלוהים דרך הנביא ישעיהו משנה את הטון של הדיבור שלו ומתחיל במילים מאוד מאוד מנחמות. <coughs> הוא פונה אליהם ואומר נחמו נחמו עמי כשאלוהים אומר דבר פעמיים מה הוא רוצה להדגיש? את החשיבות של הדבר הזה. נחמו, נחמו עמי, יאמר אלוהיכם, ישעיהו אומר. דברו עליהם ירושלים וקראו אליה. <אח> אני רק רוצה להזכיר לכם שבתנ״ך יש שני מושגים שלפעמים לא שמים לב אליהם. <אח> יש לקרוא עליה ויש לקרוא אליה. מה ההבדל בין שני הקריאות האלה, מי יודע, לקרוא עליה ולקרוא אליה? <אח> לא. <אח> אחד מדבר עליה, זאת אומרת, דברו עליה זה משהו נגדה ושלילי, אוקיי? לדבר עליו. <אח> אבל לדבר אליה זה לפנות אליה ולנסות להחזיר אותה. <אח> את זה אתם יכולים לראות אה, בקריאה הראשונה והשנייה של אה, יונה הנביא. אם תקראו את זה אתם תגלו, תקראו את זה בעברית. שבקריאה הראשונה אלוהים אומר ל... Uh, יונה לקרוא על ננבה ובקריאה השנייה הוא אומר תקרא אליה אז שני... כאן. נכון. Uh, דברו עליה בירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה כי נרצה עוונה כי לקחה מיד אדוני כפליים בכל חטותיה אחרי שהעם סבל מהעונשים הקשים שאלוהים הטיל עליהם והחטאים האלה בעצם שלהם היו קשים וגם העונשים הם קיבלו את העונש שלהם על החטאים ואלוהים רוצה לנחם אותם נחמו נחמו עמי העם סבל מאוד כתוצאה מהחטאים האלה ועכשיו הנביא בא עם מסר של פיוס זאת אומרת של להשלים השלמה בין העם לאלוהים והפיוס הזה שאנחנו נלמד עליו היום מדגיש את הנחמה, אוקיי? זהו פיוס שבא עם נחמה. זאתי המוטיבציה בעצם הסופית של אלוהים כאבינו שבשמיים. לאחר שהצדק נעשה, אלוהים הוא מנחם, אוקיי? הוא מנחם. הנחמה של אלוהים לעם שלו היא הדרך של אלוהים לספר לעם שימו לב, עוד פעם אני אומר, לאחר בעצם שאלוהים, שאלוהים מנחם את העם שלו, זה בעצם הדרך שלו לספר לעם על המטרה שלשמיים קיימים, זאת היא נחמה. אנחנו מגלים הרבה פעמים שהעולם הזה שאנחנו חיים הוא אינו מקום בטוח לעם של אלוהים, בכלל לא. יש הרבה צרות שקורות, כמובן לכל בן אדם, לא רק לעם של אלוהים, אבל העם של אלוהים אינו נמצא מחוץ לצרות של העולם. אלוהים מנחם אותם. הם שואבים את הנחמה שלהם דווקא מאלוהים. יש איזשהו פרק שאתם מכירים אותו היטב, פרק 23 בתהילים, שדוד בעצם מצהיר שאין לו בכלל ממה לפחד כאשר הוא עובר בגיא צלמוות. ולמה? בעצם הוא אומר גם כי אלך בגיא צל מוות לא ירא רע כי אתה עימדי שבטך ומשענתך המה ינחמוני. כאן דוד שואב את הנחמה שלו דווקא מהפעילות של אלוהים בחיים שלו. יש פעילות של אלוהים בחיים של אדם מאמין ולא תמיד היא פעילות מהנה אוקיי? לפעמים הפעילות של אלוהים בחיים שלנו היא איננה מהנה היא יכולה להיות אפילו ממש לא נעימה אבל דוד שואב נחמה מהעובדה שאלוהים פועל בחיים שלו. כל מה שמגיע מאלוהים, גם אם זה נעים, אבל גם אם זה כואב, הנחמה האמיתית איננה קשורה למה שאנחנו מרגישים, אני רוצה להדגיש במסר שלנו היום, אלא למה שהכי טוב בשבילנו, וזה שאלוהים נמצא איתנו בכל המצבים האלה. אלוהים נמצא איתנו במצבים האלה, הקלים והקשים. הנביא ישעיהו מביא את המסר של נחמה בחלק השלישי של המגילה. כאן הנביא רוצה שהעם יבין את הנחמה שרק אלוהים יכול לתת ואנחנו נדבר עליה כי אנחנו אנשים של אלוהים, אנחנו שואבים את הנחמה מאלוהים למען מטרה ותכלית. הנחמה יש לה מטרה ותכלית ואנחנו נלמד עליה. אלוהים איננו נוטש את עמו הוא מנחם אותם בנבואות שלו. <coughs> הנחמה שלנו היום תלויה כולה. אתם יודעים במה? באמת, ואתם יודעים את זה, אני רק רוצה להדגיש. הנחמה של כל אחד ואחד מאיתנו תלויה בקיום ההבטחות של אלוהים. זה הנחמה שיש לנו. אנחנו בעצם סומכים על כך שמה שאנחנו מאמינים אכן יתקיים בעתיד. האם זה מנחם אתכם? האם אתם שואבים נחמה מכך שבעצם ההבטחות שכתובות בדבר אלוהים אכן יתקיימו? זאת היא בעצם הנחמה שלשמה אלוהים אה, אה, נותן לנו אותה. אלוהים פועל מעל חוקי הטבע והוא פועל למעננו בהתאם. כמה טוב להיות העם של אלוהים. אין אופציה טובה יותר. רק לנו באמת יש במה להתנחם, אם תחשבו על זה. לעולם, במה העולם בדרך כלל מתנחם? בדברים שכמובן נוגעים לנוחות ולחמשת החושים שלנו. <אח> אלוהים רוצה שאנחנו נדע את זה שרק ממנו אנחנו מקבלים נחמה אמיתית. בלעדיו אין ולא תהיה שום נחמה לאף אדם. נחמו נחמו עמי אנחנו קוראים ובעצם הנחמה הזאת מתחילה בפסוק שלוש כשאלוהים אומר נחמו נחמו עמי, הוא עכשיו מפסוק שלוש מביא אותנו בעצם לנקודה שבה הוא מתחיל לנחם אותנו. כל קורא במדבר, פנו דרך אדוני ישרו בערבה מסילה לאלוהינו. הנה זה מגיע, הנחמה מגיעה. הנחמה האמיתית, כל מה שקשור לנחמה, שימו לב, מגיע בנקודה הזאת לסי. אלוהים פונה לעם שלו ואומר להם הנה הנחמה האמיתית שלכם. והנחמה הזאת, איך היא מגיעה? היא מגיעה כמו קול קורא במדבר. מה זה אומר, קול קורא במדבר? הפירוש של כל קורא במדבר הוא קריאה שאין ממנה ציפייה למענה, אוקיי? כשאלוהים קורא במדבר, קול קורא במדבר, הוא לא מחכה שמישהו יענה לקריאה הזאת. בזמן שהוא קורא. זה קול יחיד במינו שאין כמוהו בכל העולם. זה קול של אלוהים שהוא יוצא מאיפה? מהמדבר, נכון? Yeah. הקול הזה, קול קורא, איפה הוא קורא? Okay. במדבר, נכון. זה קול של אלוהים שיוצא דווקא ממקום בו אין חיים ואין תקווה. המקום, לדוגמה, שם היה קול קורא במדבר לעם ישראל. הקול הזה היה בהר סיני גם. אלוהים קרא לעם ישראל מהר סיני ונתן להם את דברו. דבר אדוני בעולם שלנו כיום הוא קול קורא במדבר. אתם יכולים לפתוח את דבר אלוהים, שם אתם תקראו, תקבלו את הקריאה מאלוהים שהיא בעצם קול קורא במדבר. הקול הזה קורא לכל מי שניצב לפני אלוהים לשמוע והשמיעה בעצם של הקריאה הזאת היא בקשר למילים הבאות פנו דרך אדוני הנה תשימו לב עכשיו קול קורא במדבר פנו דרך אדוני ישרו בערבה מסילה לאלוהינו הנה הנחמה מגיעה שמתם לב? הקול קורא במדבר פותח תפתחו את הדרך לפני אלוהים הנחמה כשישעיהו מדבר עליה בפסוק הראשון, הנה היא מגיעה. אלוהים לא סתם אומר לבני ישראל, נחמו, נחמו עמי, בלי שום סיבה. בפסוק שלוש אנחנו מקבלים בעצם את הנחמה שאלוהים רוצה לתת, והנה היא מגיעה. פסוקים ארבע וחמש בפרק שלנו היום. מגלים לנו בעצם את התוצאות של הנחמה הזאת, כל גיא ינסה וכל הר וגבעה ישפלו, והיה העקוב למישור והרכסים לבקעה, ונגלה כבוד אדוני וראו כל בשר יחדיו, כי פי אדוני דיבר. פסוקים ארבע וחמש מדברים על היום בעתיד, בו אדוני מתגלה ברוב הדרו וברוב כבודו. האמת היא שפסוקים ארבע וחמש גם מגלים לנו שזהו היום האחרון של העולם החוטא. זהו היום בו כל עין תראה את כבוד אדוני מגיע, אתם מכירים את ההתגשמות של הפסוקים האלה, בעצם במילים של ישוע בעצמו, שאמר שכמו שהברק נראה בשמיים מהמזרח ועד המערב, כך יהיה בואו של המשיח, ככה הוא יגיע, שכל עין תראה אותו, נכון? הפסוקים האלה מדברים על היום הזה ונגלה כבוד אדוני גראו כל בשר יחדיו כי פי אדוני דיבר כולם ידעו שבעצם הנבואה הזאת אה, תתקיים אבל פסוק שלוש מדבר על הכל הקורא מי הוא זה שקורא את הקריאה הזאת? הנביא ישעיהו הקריאה הזאת של ישעיהו היא בעצם נבואה שהתגשמה בסופו של דבר במבשר בשם יוחנן, יוחנן נכון. ישעיהו מנבא שיגיע בו יום שבו הבשורה על בואו של אדוני תצא מן המדבר לפנות דרך לאדוני. האם אדוני זקוק למישהו כדי שיפנה לו דרך? אלוהים לא צריך אף אחד כדי שיפנה לו דרך, אבל אלוהים רוצה שהבשורה לבני האדם תגיע מבני אדם. לפני בוא המשיח, אלוהים הכין את הרקע וגם את האדם שיבשר את בואו. יוחנן, פרק אחד, פסוקים 19 עד 23, העדות של יוחנן, סליחה, זוהי עדותו של יוחנן, כאשר ראשי היהודים שלחו אליו כהנים ולוויים מירושלים לשאול אותו, מי אתה? הוא לא כיחש אלא הודה ואמר, אינני המשיח. שאלו אותו, אם כן, מי אתה? האם אתה אליהו? השיב לא. האם אתה הנביא? השיב להם לא. שאלו אותו, אז מי אתה? כדי שניתן תשובה לשולחנו. מה אתה אומר על עצמך? שימו לב מה הוא אומר להם, השיב ואמר, אני. כל קורא במדבר פנו דרך אדוני, כמו שאמר ישעיהו הנביא. יוחנן מעיד שישעיהו פרק 40, פסוק 3, מדבר עליו. הוא מעיד את זה בצורה מאוד מאוד גלויה. יוחנן מתאר את עצמו למנהיגי ישראל ואומר להם שהנבואה של ישעיהו בעצם התגשמה פה. הוא מודע לחלוטין לזהות הנבואית בהקשר לישעיהו פרק 40. אתם יודעים שיוחנן בעצם מגלה לנו דרך התגובה שלו עכשיו פה שאנחנו יושבים, הוא מגלה לנו שהעם ידע שהנבואה על קול קורא במדבר עדיין לא הגיעה. הוא מגלה לנו בעובדה שהוא מתאר אותו, את הנבואה הזאת למנהיגים. הוא פונה למנהיגים של העם ואומר להם שהוא הקול קורא במדבר. אלוהים הכין את הקריאה הזאת עוד הרבה הרבה לפני שיוחנן נולד. שימו לב ללוקאס פרק אחד, מחמש עד שבע עשרה. זהו אירוע היסטורי כמובן, אנחנו קוראים את זה שזה היה בזמן של הורדוס מלך יהודה, שם היה כהן בעצם ממשמרת אביה והשם שלו זכריה כתוב, ולא אישה מבנות אהרון ושמה אלישבע, שניהם היו צדיקים לפני אלוהים, הולכי תמים בכל מצוותיו וחוקותיו, ובן לא היה להם, כי אלישבע עקרה, ושניהם באים בימים. מזכיר לכם קצת, מצלצל לכם מוכר על התחלה כלשהי בהיסטוריה של עם ישראל? אוקיי, נכון מאוד. באחד הימים כאשר כיהן לפני האלוהים בסדר משמרתו, על פי מנהג הכהונה, יצא גורלו להיכנס אל היכל אדוני להקטיר קטורת, וכל קהל העם היה מתפלל בחוץ בשעת הקטורת. אוקיי, זמן של תפילה. לפתע נראה אליו מלאך אדוני ניצב לימין מזבח הקטורת, כי ראותו זאת נבהל זכריה ופחד נפל עליו. אמר אליו המלאך, אל תירא זכריה, כי נשמעה תפילתך. שימו לב, אלישבע אשתך תלד לך בן, אוקיי? בואו נזכור שאלישבע הייתה עקרה, אוקיי? וכאן ההבטחה היא ללידה אל-טבעית. אלישבע אשתך תלד לך בן, ואתה תקרא שמו יוחנן. שמחה וגיל יהיו לך, ורבים ישמחו בהיוולדו, כי גדול יהיה לפני אדוני, יין ושחר לא ישתה, וימלא רוח הקודש, מאיפה ימלא? מרחם אמו? רוח הקודש תפעם בעובר שיהיה עדיין ברחם אמו. רבים מבני ישראל ישיב אל אדוני אלוהיהם וילך לפניו ברוח אליהו גבורתו להשיב לב אבות על בנים וסוררים אל תבונת הצדיקים. שימו לב לחלק האחרון, להכשיר עם מוכן לאדוני, אוקיי? מה התפקיד של יוחנן יהיה? להכין את העם כדי שהם יהיו מוכנים לקבל את מי? לשמוע המשיח. יפה מאוד. העם היה אמור להיות מוכן על ידי הקריאה של יוחנן. יוחנן אמור להכין, להכשיר, המילה הזאת, אהבתי אותה, טריינינג, uh, הכשרה, להכשיר את העם לקראת המשיח. וזה אנחנו תכף נלמד כמה חשוב הפסוק הזה. אז הנבואה של ישעיהו בפרק 40 מתגשמת ביוזמה של אלוהים קודם כל. קודם כל להביא את המבשר ואת הקול קורא במדבר. איך הוא מביא אותו? הוא מביא אותו בלידה על-טבעית. שמתם לב? המבשר שצריך להכשיר את העם ולהכין אותו למשיח, איך הוא מגיע? בלידה על-טבעית. מאישה זקנה עקרה, אוקיי? אישה זקנה עקרה, ממנה יצא זה שיכין את השטח לפני אלוהים. זה קורה ממש כמו הלידה של יצחק ויעקב, אבות האומה שהגיעו מאימהות עקרות. זהו האות שיוחנן קיבל את השליחות שלו ישירות מאלוהים. הלידה האל-טבעית של יוחנן מצביעה על השליחות האל-טבעית שלו, אוקיי? אתם הבנתם? לידה אל-טבעית, שליחות אל-טבעית. זוהי שליחות של נחמה אמיתית, אוקיי? אם אתם רוצים נחמה אמיתית, היא חייבת להגיע בצורה אל-טבעית, וזאת נחמה אמיתית מאלוהים. זה מה שבאמת בסופו של דבר ינחם את עם ישראל. זאת לא נחמה זמנית, אלא נחמה נצחית. יוחנן נשלח למשימה עבור עם ישראל עוד לפני שהוא אפילו נולד. אפילו לפני שנולד. הוא מחזיר את עם ישראל לאלוהים ומכשיר אותם להיות מוכנים לקראתו. אני רוצה לקרוא לכם את התפילה של זכריה אה, בברית מילה, הברית מילה של יוחנן. בברית המילה שלו אביו מתפלל ברוח הקודש ומתנבא עליו. תשימו לב לתפילה. אז נתמלא זכריה אביו רוח הקודש וניבא לאמו. כל מה שאנחנו קוראים פה עכשיו בעצם זה לא סתם ברכה של אבא שמברך את הבן שלו בברית מילה, כאן אלוהים נכנס בעצם ומתערב, ממלא את זכריה ברוח הקודש וזכריה בעצם מתנבא ואומר דברים שהוא בעצמו לא יכול היה לדעת אותם וזאת היא בעצם התנבאות הוא אומר, ברוך אדוני אלוהי ישראל אשר פקד את עמו ובדוד שלח לו, הנה נחמה, והצמיח לנו קרן ישועה בבית דוד עבדו. הכל כאן הפסוקים מדברים כמובן על המשיח. על המשיח. כי דבר ה' ביד נביאיו הקדושים להושיענו מיד אויב כל שונא לעשות חסד עם אבותינו ונזכור לעולם בריתו אשר נשבע לאברהם אבינו להצילנו מיד אויב ותיתנו לעובדו באין מורא בקדושה וצדק לפניו כל ימינו ואז הוא פונה לילד ואומר הילד נביא אל עליון יקרא לפנות דרך ה' נכון יוחנן עוד לא עשה את זה? אתם שמים לב? ישעיהו הנביא אומר, יגיע קול קורא, אבא שלו מתמלא ברוח הקודש ומתנבא שהילד הזה מה יעשה? יפנה את הדרך לפני אלוהים. להודיע ישועת אדוני לעמו כי יסלח לחטאתם. קרוב רחמיו עמנו ודרך כוכב משמיים פקוד יפקדנו להאיר ליושבי חושך וצלמוות ולשים פעמינו לדרך שלום פסוק שמונים, והילד גדל והתחזק ברוח בהיותו במדבר עד יום הרעותו אל ישראל. בפסוק שבעים ותשע אנחנו קוראים אה, בעצם אה, את הנחמה שגם דוד שעב אם אתם זוכרים, מתהילים עשרים ושלוש, פסוק ארבע, דוד אומר, גם כי ילך בגיא צל מוות לא ירא רע, כי עתה היא מדית. אנחנו רואים את ההתגשמות בעצם Eh, של eh, הגישה של דוד גם בנבואה של זכריה. פסוק 79, להעיר ליושבי חושך וצל מוות. הדרך שיוחנן פותח לפני עם ישראל היא דרך מוארת, היא דרך נכונה, היא דרך של אמת, היא דרך שאלוהים רוצה שהעם יראה וילך בדרך הזאת. לוקאס 3, 1 עד 6, תשימו לב, אנחנו רואים את ההתגשמות של השליחות של יוחנן. בשנת 15 לשלטון הקיסר טיבריוס, פונטיוס פילאטוס היה נציב יהודה. אנחנו מדברים פה עכשיו על אירועים היסטוריים שאפשר אפילו לגלות אותם באמצעים אה, אנכיאולוגיים, אה, אמצעים אה, אה, היסטוריים מחוץ לברית החדשה אה, על ידי היסטוריונים אה, של התקופה ההיא. בשנת חמש עשרה לשלטון הקיסר טיבריוס הרומאי כמובן, פונטיוס פילטוס היה נציב יהודה, הורדוס שא רובע על הגליל. אחיו פיליפוס שר רובע על מדינות עיטור וטחונה וליסנסיה שר רובע על אבילים. אותה עת, בזמן ההוא, בימי הכהנים הגדולים, חנן וכויפה, הידבה אלוהים אל יוחנן בן זכריה במדבר. הנה, מגיע הרגע. הלך יוחנן בכל כיכר הירדן והכריז את טבילת התשובה לפניחת חטאים. ככתוב בספר דברי ישעיהו הנביא, והנה הפרק שלנו היום. כל קורא במדבר פנו דרך אדוני ישרו מסילותיו כל גיא ינסה וכל הר וגבעה ישפלו והיה יעקב למישור והרכסים לבקעה וראו כל בשר את ישועת אלוהינו ממש מילה במילה <תודה> יוחנן בעצם בשליחות שלו מדגיש מילה במילה את הנבואה של הנביא ישעיהו בפרק 40 שאותו אנחנו לומדים היום הוא אומר בעצם אני הכל קורה במדבר ופותח את הדרך לפני אלוהים יוחנן איננו מסתיר מהעם את המקור של הקריאה שלו הוא מכריז שהנבואה של ישעיהו 40 מתגשמת זאתי הנבואה על טבילת התשובה לצליחת חטאים ואתם יודעים מה? הנה זאת הבשורה הנפלאה של אלוהים לעם שלו ואתם תגידו מה מנחם פה? בפסוקים הראשונים של ישעיהו אנחנו גילינו נחמו נחמו עמי, נכון? יאמר אלוהיכם דברו אל לב ירושלים וקראו אליה כי מלאה צבאה כי מלאה, אה, לא, מלאה עוונה לא, מה היה כתוב שם? נרצה עוונה, סליחה, נרצה עוונה כי קיבלה כפליים בכל חטאותיה זאת אומרת, סליחת החטאים שישעיהו מדבר עליה היא eh, כל כך חשובה עד כדי כך שזאת בעצם הנחמה האמיתית. זאת הבשורה הנפלאה. יש דרך אלוהים אומר שאתם יכולים להיות מוכנים לקראתי, אוקיי? עכשיו, מבחינה תיאולוגית כמובן זה מסתדר מצוין. אם אתם רוצים להיות מוכנים לפני אלוהים, איך אתם יכולים להיות מוכנים לקראתו? אנחנו פותחים את הדרך, נכון? לפני אדוני, איך אתם יכולים לעמוד מולו. איך אדוקסנה יכולה לעמוד מול אלוהים? איך אתה, יורם, יכול לעמוד מול אלוהים? עם מי? עם סליחת החטאים. בלי סליחת חטאים אנחנו לא נוכל לעמוד אלוהים, ולכן יוחנן מדגיש את זה. אני פותח את הדרך לפני אלוהים, והעם של אלוהים צריך להיות מוכן לקראתו. לכל התהליך הזה יש מטרה, והיא כל כך יפה. המטרה הזאת היא בעצם להשיב את העם לאלוהיו, שיהיה מפגש. הדרך שיוחנן סולל לפני אדוני, בדרך הזאת בעצם אלוהים אמור לפגוש את העם שלו. <אח> צריך להיות מפגש. <אח> הדרך נפתחת, <אח> אלוהים מגיע, <אח> והאב של אלוהים <אח> נפגש איתו. <אח> וזה בעצם המטרה, להשיב את העם לאלוהים. מה חסר בעצם לעם, מה המטרה של המפגש הזה. הנביא ישעיהו בהמשך הפרק מסביר בפסוקים הבאים, אנחנו הגענו עד פסוקים 4 ו-5 קראנו, נכון? עכשיו אנחנו הגענו לפסוק 6 בישעיהו 40, ואז הוא בעצם מספר לנו מה הבעיה. כל אומר, קרא, ואמר, מה יקרא? הקריאה היא כזאת. כל הבשר חציר, וכל חסדו כציץ השדה. יבש חציר נבל ציץ, כי רוח אדוני נשבה בו, אכן חציר העם. יבש חציר נבל ציץ, ודבר אלוהינו יקום לעולם. לא מסורת, לא מנהגים, ולא חוקים של בני אדם, יושיעו את העם של אלוהים. ישעיהו מדגיש את הבעיה הגדולה ביותר. <שמע> כולנו פה חציר. מה זה חציר? מי יודע מה זה חציר? זה <שמע> מה לא שאתם <שמע> רואים פה בתמונה. זה נקרא חציר. זה ההתחלה של החציר, אתם רואים את הנבטים האלה, זה נפצה חיטה, דרך אגב. ככה החיטה נראית בעצם לפני שהיא הופכת להיות כזאת. ככה זה החיים שלנו גם. בסופו של דבר אנחנו חציר. אנחנו נולדים, אנחנו נראים רעננים כמו נבטים יפים שפורחים. בסופו של דבר מה שנשאר מהעם זה חציר כמו בפסוק שמונה, יבש חציר, נבל ציץ, אבל דבר אלוהינו יקום לעולם. הנה זאת הנחמה. אין לנו תקווה. אם אנחנו היינו עוצרים בחלק הראשון של פסוק שמונה, אוי ואבוי, אוי ואבוי. אבל, תודה לאל על החלק השני של הפסוק. וזאת הנחמה האמיתית. <עמת> דבר אלוהינו יקום לעולם. <עמת> ישעיהו מדגיש את הבעיה הגדולה ביותר. אנחנו נולדים ומתים בזמן קצר מאוד מבחינה, של, מבחינה היסטורית. אנחנו נובטים ונובלים כמו הפרחים בשדה. אנחנו חציר וציץ השדה. אתם מודעים לכך? אתם מודעים? מסביבנו כל הזמן זה קורה. כל הזמן. הנחמה האמיתית היא בדבר אדוני. דבר אדוני איננו זמני. דבר אדוני עומד לעולם. אנחנו אומנם חציר, אבל איזה חציר? אנחנו חציר עם תקווה. חציר עם תקווה. <laughs> זה מה שיוחנן רצה לתת לעם ישראל. הוא פינה את הדרך לאדוני. תשימו לב לחשיבות הדברים שיוחנן מגלה לעם, שהעם בא לשמוע את דברו. אז אמר אל עמון העם שיצאו להתאבל אצלו, ילדי צפעונים, או, זה דרך נחמדה להתחיל שיחה, מה אתם אומרים? <laughs> מי הורה אתכם להימלט מן אחרון הבא? לכן. אתם יודעים מה שיפה אצל הנביאים של אלוהים, הם מזעזעים את אלה שבאים לשמוע אותם. אתם יודעים שדבר אלוהים, המטרה הראשונית שלו היא לא לגרום לבן אדם להרגיש גאווה, אלא להרגיש טלטלה, להרגיש זעזוע. דבר אלוהים צריך לטלטל אותנו ולזעזע אותנו. דבר אלוהים איננו נמצא רק כדי שאנחנו נרגיש טוב, אלא כדי לגרום לשינויים בחיים שלנו. ויוחנן מתחיל, מתחיל את הדיבור שלו כבר. במילים מאוד מזעזעות, במיוחד לעם ישראל, תשימו לב מה הוא אומר להם, ילדי צפעונים, מי הורה אתכם להימלט מן אחרונה? והוא מדבר באותו טון של ישעיהו פרק אחד. לכן עשו פרי ראוי לתשובה, ואל תאמרו מלבבכם, אברהם הוא אבינו, אתם ילדי צפעונים, אתם לא ילדי אברהם. כי אני אומר לכם שמן האבנים האלה, כמה אבנים יש בישראל? הוא לא, סתם, הוא לא סתם מראה להם אבנים, זה כנראה מוצר שיש אותו הרבה בסביבה. מן האבנים האלה יכול אלוהים להקים בנים לאברהם, וכבר מונח הגרזן על שורש העצים. על כן כל עץ אשר איננו עושה פרי טוב, ייגדע ויושלך לתוך האש. הדו-שיח הזה בין העם לבין יוחנן המקביל, חושף את האמת לגבי מסורת ודת. לעומת דבר אדוני. הדת קובעת שאת הקשר בין אלוהים לעמו המסורת והדת עצמה. יוחנן אומר לאלו שהם חושבים שהם ילדים של אלוהים, המסורת, הוא קובע שהם ילדים של ציפונים. מה זה אומר הם חושבים בלבבם שהם ילדים של אברהם, אבל יוחנן קובע הכוונות הטובות שלהם לא עוזרות להם, אבל בכלל. הם קנאים לאלוהים, אבל אינם שייכים לאלוהים. הם ילדי צפעונים, או במילים אחרות, חוטאים הזקוקים לתשובה. בעצם, אם תחשבו על זה, כולנו, לפחות באיזשהו שלב בחיים שלנו, היינו ילדי צפעונים. כל מי שכמובן צריך לחזור בתשובה, הוא איננו... מאלוהים אלא חוזר לאלוהים ולהיות ילדו של אברהם אבינו זה רק על ידי חזרה ותשובה זה מה שבעצם יוחנן מודיע לעם אתם לא בזכות הדת והמסורת ילדים של אברהם אלא רק על ידי תשובה אתם יכולים לקבל את הפריבילגיה הזאת להיות שייכים לאלוהים אל תאמרו בלבבכם אברהם הוא אבינו, מגיעה הנחמה לישראל? התשובה ניתנה בעצם כבר אז. גם היום שאתם רוצים לנחם אנשים, ולא חסר מקרים שאנחנו צריכים לנחם אנשים, בעצם אנחנו באים עם בשורה מאוד מאוד חשובה. הנחמה, אנחנו אומרים להם, היא לא באה היום, ב-2016. הנחמה כבר באה את הנחמה אתה מקבל עוד באירוע שאירע לפני אלפי שנים, כמעט לפני אלפיים שנים. נחמת ישראל ניתנה על ידי יוחנן, שהוא הכל קורא במדבר. שמתם לב? היום המצב, כמו שאמרנו, לא שונה. גם לאחר אלפיים שנים העם זקוק לאותה נחמה בדיוק. היום אנחנו, יוחנן, אנחנו הכל קורא במדבר. כל אחד ואחד מאיתנו שיושב פה היום, וגם אלו שמאזינים להקלטה הזאת. הם יכולים לקבל את ההחלטה להיות כמו יוחנן קול קורא במדבר. הקולות שאנחנו שומעים היום בישראל קוראים לנחמה שונה לחלוטין. היום בבוקר אני יצאתי לריצה במעלה אדומים, ו... לא הייתי צריך לחפש הרבה, כי אני בזמן האחרון רואה את זה כמעט על כל לוח מודעות שאתם יכולים לראות במעלה אדומים, הרבה יותר, אני לא אלך הרבה, מאז שהגעתי למעלה אדומים יש מגמה מאו, של התחרדות מאוד מאוד גדולה שהולכת וגוברת, והמודעות האלה שאתם תראו עכשיו הן מודעות מאוד שכיחות עכשיו, שגרתיות, במעלה אדומים, מה שלא היה לפני כמה שנים Uh, הילולה אתם יכולים לראות פה, uh, הילולה uh, שתהיה בעצם uh, במקום שתכף נדבר עליו, מעמד ההילולה השנתית, גדולי המקובלים יערכו את התיקון, שמע צעקתנו, אוקיי, okay, מי בעצם uh, צועק? <סע> לפי מה שאתם מבינים מהמודעה הזאת, <סע> העם נכון, העם צועק, העם צריך נחמה, <סע> כמובן המודעה הזאת פונה אל המקומות הקרובים ביותר של אנשים שזקוקים לנחמה. זאת רק אחת ממודעות רבות. זה קול שעולה היום בצורה הולכת וגוברת. העיר מעלה אדומים מתחרדת והמודעות האלה כבר אינן נדירות. אני רק רוצה שתסתכלו על הקטע הזה, אני הגדלתי אותו קצת. שימו לב מה הוא אומר, הצדיק משטפנטשנל מעבר בצוואתו מי שיבוא ויתעקש על קברי, אפעל בעבורו. זה לא מזעזע אתכם? אתה יודע איפה? כן. אתה יודע איפה? בגבעתיים. תכף אני אראה לכם. בנחלת יצחק. יפה מאוד. על גל הרגל יש... זה מה שאני אומר. עכשיו תקשיבו, הבן אדם הזה פה, שהוא נראה גם בחייו כמו מת, לצערי הרב, הבן אדם הזה, בעצם בצוואה שלו, במה שהוא השאיר, בצוואתו, אתם רואים את המילה הזאת בצוואתו? מה לפני שמת, okay. נכון? Okay. בצוואה שלו הוא אומר, okay. מי שיבוא ויתעקש על קברי, אני אפעל בעבורו. Okay. יש פה okay. נחמה? Okay. יש נחמה? Okay. אתם רוצים לקבל נחמה? Okay. הנה, מת אומר לכם, תבואו לקבר שלי, כמו שיורם אמר, הסעות לקבר הצדיק ולעבר, בית העלמין, נחלת יצחק, רחוב עברית, זיכרון אחד, גבעתיים. אוקיי? מה? חבר הצדיק משתפנשת. משתפנשת, אוקיי, משתפנשת, לא יודעת איך לקרוא את זה. יש הסעות, דרך אגב זה עולה ארבעים שקל, אם אתם רוצים לדעת, אז אם זה ארבעים שקלים, אם זה מנחם אתכם. אבל האם המתים יכולים לעזור לעם ישראל? מה אתם אומרים? האם הנחמה שישעיהו מדבר עליה באה בכלל מן המתים? האם המודעה הזאת היא קול קורא במדבר? <מח> בשורת הנחמה לישראל איננה בבית קברות בגבעתיים <מח> היא נמצאת בדבר אדוני, שם נמצאת הנחמה האמיתית <מח> זה אנחנו יודעים מכיוון שאנחנו כל קורא במדבר <מח> דרך אגב זה מדבר מאוד גדול הקהילה שלנו מביאה את הבשורה לעם ישראל למקום שבו היא איננה נשמעת קול קורא במדבר, כן. נכון. אנחנו איננו זקוקים להסעות לקבר של צדיק כדי לקבל את הנחמה שלנו, וזהו, קול קורא במדבר. היום רבים מאוד מעם ישראל נופלים ברשת הזאת של נחמה שבעצם קשורה רק לעולם שאנחנו חיים. שימו לב מה המון העם שואל, אם כן, מה עלינו לעשות? אוקיי? Okay? השיב להם, שימו לב עכשיו לתשובות, מי שיש לו שתי כותנות יחלוק עם מי שאין לו, מי שיש לו מזון יעשה כן גם הוא, גם מוכסים באו להתאבל, שאלו רבי, מה עלינו לעשות? גם הם שואלים. השיב להם, אל תגבו יותר ממה שנקבע לכם. גם אנשי צבא שאלו אותו, ואנחנו, מה נעשה? אמר להם, אל תעשקו איש ואל תגזלו, והסתפקו במזכורתכם. שלושת הדוגמאות האלה שיוחנן נותן קשורות לחומריות של העולם הזה ביחס למוסר של אלוהים. חומריות בניגוד למוסר. השורה התחתונה היא מתן עדיפות למוסר של אלוהים על פני החומריות של העולם. ומה זה אומר בעצם? שהעם של אלוהים מחכה למה שהוא טוב יותר ממה שיש לו, ממה שהעולם יכול לתת. קודם כל, מה זה? קודם כל אנחנו נגיד מה זה לא. זאת איננה נחמה לחיים שקשורים על האדמה. גם אם נמצא עבודה טובה, מה שישעיהו רוצה לומר בקשר לחציר, גם אם נמצא עבודה טובה אצל הקבר של הצדיק הזה, בסוף נמות. גם אם נמצא כלה, זיווג טוב, בסוף נמות. גם אם נמצא מצב כלכלי שלנו שהשתפר, בסוף אנחנו נמות. בישועה של העולם אין נחמה ואין תקווה. בסופו של דבר העם היום בישראל מחפש את הנחמה בדברים שהעולם נותן בקשר לחיים היום על האדמה. שימו לב לשנייה לקורינתים, פרק 12, פסוקים 7 עד 10. כאן מתגלה אדם מעם ישראל שהבין את המסר של יוחנן ושל ישעיהו. הוא הבין שהוא חציר, ותשימו לב על הסגנון וההתבטאות שלו. כדי שלא אתנשא בגלל התגלויות הנעלות, ניתן לקרוץ בבשרי. מלאכו של השטן, להקותני כדי שלא אתנשא. על זאת התחננתי שלוש פעמים אל האדון להסירו ממני. מה זה אומר? עכשיו, שאול פונה אל האדון כדי שישפר את החיים שלו על פני האדמה. שלוש פעמים הוא מבקש. אבל הוא אמר לי, די לך חסדי. כי בחולשה תושלם גבורתי, על כן בשמחה רבה אתגאה בחולשותיי. אין לי עבודה, אין לי עבודה, זאת לא המטרה. אני רוצה את החיים שאלוהים ייתן לי, כדי שתשרה עליי גבורת המשיח. אין לי את הדברים הבסיסיים בחיים, יש לי את הדבר החשוב ביותר. הישועה שלי איננה באה ממה שיש לי בעולם הזה, אלא ממה שאלוהים מכין לי לעולם שיבוא. משום כך הוא אומר, מרוצה אני בחולשות, בחרפות, במצוקות מחסור, ברדיפות ובצרות הבאות עליי למען המשיח, כי כאשר אני חלש, דווקא אז חזק אני. <אח> אלה הפסוקים שאני מאוד uh, נקשרתי אליהם, uh, מהסיבה שבעצם הם מראים את המגמה ההפוכה למה שאנחנו רואים היום בישראל, מכיוון שהקולות שעולים מהממסד הדתי אומרים שקשה לך פה בחיים, אנחנו נשפר את החיים שלך פה. אין לך כלה, אנחנו... תלך לקבר הזה, שם אתה תקבל כלה. אין לך עבודה, תלך לקבר הזה, שם אתה תקבל עבודה. אבל אתה תמות בסוף. מה זה יעזור לך העבודה הזו? מה שיש למתים לתת, הם יתנו לך. אבל מה שיש, מה שאין להם, הם לא יוכלו לתת, וזה חיים. חיים אתה לא יכול לקבל. אל תלך למתים כדי לקבל ישועה. תלך לאלוהים. יש לו את המוצר שאף אחד כאן על פני האדמה לא יוכל לתת, וזה חיים. שאול שואב נחמה. הפסוק הזה, פסוק עשר שקראנו עכשיו, ממש לא הגיוני לעולם שאנחנו חיים בו היום. ואף אחד היום לא עומד ואומר שהוא מרוצה מכך שרע לו. שאול מקבל נחמה מדברים שאנשים בדרך כלל רק מתלוננים עליהם. חולשות, קללות, מצוקה, מחסור, רדיפות ושאר צרות שאול מקבל בשמחה. הוא לא מזוכיסט, זה בעצם הבנה הרוחנית לגבי מה שיש לאלוהים לתת. כיוון שהעם, אנחנו ממשיכים לקרוא בלוקה 3, 15 עד 18, שימו לב למה העם היה שרוי. כיוון שהעם היה שרוי בציפייה והכל מהרהרים מליבם על יוחנן, שמה הוא המשיח. פנה יוחנן ואמר אל כולם, שימו לב, אני אמנם מטביל אתכם במים, אבל בוא יבוא החזק ממני אשר אינני ראוי להתיר את צרוך נעליו. הוא יטביל אתכם ברוח הקודש ובאש. בידו כלשון המזרה לנקות את גרנו ולאסוף את החיטה אל האסם שלו. אך את המוץ ישרוף באש בלתי נכבד. גם בדברים רבים אחרים האיץ בעם, בהטיפו להם את הבשורה. שאול השליח, כמו שקראנו בחלק הקודם, לא חיפש נחמה בעולם הזה. הוא מקבל את הנחמה בישוע המשיח. יוחנן לא מביא בשורה לשיפור החיים על פני האדמה בחיים האלה. הבשורה שלו קשורה לנחמה שתגיע בעתיד. ההתגשמות של הנחמה של אלוהים קשורה למשיח. המשיח שיש לו את הכוח להושיע את כל מי שיקבל את רוח הקודש ויעמין בו, ולעומת זאת הוא יטביל באש, אוקיי? את אה, אש בלתי נכבדת את אלה שידחו אותו. כמו שאנחנו קוראים בפסוק 17, אך את המוץ ישרוף באש בלתי נכבד. יוחנן לא שומר את הבשורה הזאת לעצמו, תשימו לב. זאת לא בשורה כל כך נעימה, זאת בשורה של שחור ולבן, של מוות וחיים, של קללה וברכה, של שחור ולבן. מכיוון שזה או שאתה מקבל את רוח הקודש וחי לעולם, או שאתה נשרף באש לתמיד. זאת הבשורה. זה הכל קורה במדבר. הנה קיבלתם, כל קורה במדבר, או חיים או מוות, זה הכל קורה במדבר. אני כבר עובר לפסוקים הבאים שמאשרים את מה שאנה אומרת עכשיו. תשימו לב, יוחנן מאיץ בעם לקבל את הקול קורא במדבר שלו, אוקיי? תשימו לב איפה זה כתוב. גם בדברים רבים, פסוק שמונה עשרה, האיץ. מה זה להאיץ? להאיץ במישהו. אוקיי, אתם לא יודעים את המילה הזאת? אוקיי. להאיץ במישהו זה לדרבן אותו, לא לעמוד בצד ולהתייחס לזה בשוויון נפש. אלא להאיץ, אני מאיץ בך, קדימה, תתחיל אה, לעשות את ההחלטות בחיים. אה, אה, בעצם זה מה שאנחנו מבינים שאנחנו צריכים לעשות גם היום. אז כמו שאתם ראיתם במודעות האלה שקראנו לא מזמן, האויב לא נח לרגע. אנחנו ממשיכים לקרוא בישעיהו 40, המגילה שלנו להיום, הפרק שאנחנו קוראים אותו פרק 40. שימו לב מפסוק 9 עד 11 הקריאה של הנביא ישעיהו אל העם אנחנו עשינו היום הקבלה בין ישעיהו 40 לחיים של יוחנן המדביל ולדרך הבשורה שלו אתם רואים הקבלה מלאה גם פה יוחנן מאיץ בעם גם פה ישעיהו הנביא מלעיץ בעם ואומר על הר גבוה עלי לך בבשרת ציון הרימי בכוח קולך מבשרת ירושלים הרימי אל תראי אמרי לערי יהודה הנה אלוהיכם הנה אדוני בחוזק יבוא וזרועו מושלה לו הנה שכרו איתו ופעולתו לפניו כרועה עדרו יראה בזרועו יקבץ טלעים ובחיקו יישא עלות ינהל הפסוקים האלה, בפרק שלנו, ישעיהו קורא לעם שלו כמו שהוא קורא אלינו היום. לבשר את בשורת המשיח בכל רם וצלול, ממש כפי שעשה זאת יוחנן, הכל קורה במדבר. המשיח ירעה את העם והם ימצאו מקלט ומחסה אצלו. איזו תמונה נפלאה זאת. בעצם התמונה הזאת היא מגלה את העתיד שמצפה לעם של אלוהים שהעם הזה לא יושב בשקט עד שהרועה <אנ> יגיד לו בוא אליי <אנ> העם הזה יש לו מטרה כמו בסוג תשע לעלות למקומות הגבוהים ביותר אוקיי? <אנ> <Okay? אנ> לא לשים את המנורה מתחת לשולחן <אנ> עלי על הר גבוה מבשרת ציון <אנ> אנחנו מבשרים הרי בכוח כולך, <אנ> לא לדבר בקול ענות חלושה מבשרת ירושלים, הרימי, אל תדאגי במילים אחרות, אל תיראי, אמרי לערי יהודה, הנה אלוהיכם. לא איזה קבר בגבעתיים, הנה האלוהים שלכם. השיעור שלנו היום מראה כמה חשוב שאנחנו לומדים את ההתגשמות של הנבואות של הנביאים הראשונים בברית החדשה, בברית שאלוהים נתן לעם שלו, לעם ישראל, אנחנו רואים את זה בצורה כל כך יפה, וזאת הנחמה. הנחמה שאנחנו מקבלים מאלוהים. יוחנן הקול הקורא במדבר, הוא לא מוצא את הנחמה שלו בעולם הזה. הוא מבשר את האמת של אלוהים, וזה בדיוק מה שבסופו של דבר פוגע בו עצמו. הוא מבשר את האמת של אלוהים והורדוס אה, פוגע בו. אתם זוכרים את הסיפור של יוחנן? הוא אה, בא להורדוס ואמר לו שאסור לו להיות עם... אכ... אח... אח... נכון, מה קרה לו כתוצאה מכך? הוא עלה, הוא בישר את האמת, הוא דיבר את האמת, אבל זה לא אומר שהיה לו נעים בעולם הזה. בסופו של דבר ראשו נחרט בכלא, אה, אבל העתיד כמובן אה, שמצפה לו זה העתיד שאלוהים הכין. במקרים שאנחנו עוברים מצבים קשים בחיים של סבל וכאב, אלוהים רוצה ויכול לנחם אותנו. הוא רוצה שנדע שהוא קרוב אלינו מאוד ברגעים האלה, אבל הוא גם רוצה שאנחנו נזכור שיש לנו משימה. אנחנו קול קורא במדבר. זה מה שלמדנו היום בפרק, ה... אפשר להגיד, הראשון של החלק השלישי. אלוהים רוצה לנחם אותנו והוא עושה את זה בעובדה שאנחנו קול קורא במדבר. שאלוהים יברך אותנו, שאנחנו ניישם את מה שיוחנן עשה, ואנחנו גם נפתח את הדרך כקול קורא במדבר להרבה אנשים מעם ישראל, בכל מיני דרכים, כדי לספר להם על הישועה והנחמה האמיתית בישוע המשיח. אמן. בואו נתפלל. אבינו מלכנו, אנחנו רוצים להודות לך בהזדמנות הזאת שלמדנו את פרק uh, מ', פרק 40 בישעיהו ואנחנו מודים לך שהכוח והסמכות ברוח הקודש uh, מובטחים לכל אחד מאיתנו. אני מודה לך אבא שנתת לנו היום הזדמנות ללמוד את הקשר החזק מאוד בין ישעיהו בנבואתו על יוחנן, לבין אבא הקשר לקהילה שלך היום פה בישראל. תברך אותנו אבא שאנחנו לא רק נהיה שומעים את דברך, אלא עושים את דברך. תברך את הקהילה שלך, שתהיה באמת קול קורא במדבר, שנבשר אבא פה בישראל את הבשורה הגדולה מכל. אנחנו מבקשים את זה למען הישועה של כל מי שיגיע לקהילה שלנו. אנחנו מבקשים אבא שכל הלבבות שמוכנים עכשיו לקבל את הבשורה הזאת, אנא תפתח את ליבם ושנוכל באמת לבשר להם את הבשורה הגדולה מכל, את ישוע המשיח. תברך אותנו אבא שהמשך הערב הזה יהיה מבורך מכל הבחינות. אנחנו מביאים לפניך כמובן את כל אלו שסובלים עכשיו, גם בבתי חולים וגם מכל מיני מחלות שונות ומשונות. אנחנו מביאים את הכל לפניך אבא ומודים לך שאתה תמיד... המילה האחרונה נמצאת אצלך. אנחנו מבקשים את החסד והרחמים שלך בחיים שלהם, וגם כמובן בחיים שלנו ושל המשפחות שלנו. אנחנו מבקשים את זה למען שמך, בשם של ישוע המשיח, אמן ואמן. תודה רבה לכולם, וניפגש, לעזרת השם, ביום שישי בירושלים, או בשבת בבוקר כאן. אמן.